Și vedeți, pe pământ, pământ răsare o floare frumoasă, roșie, sau albasă sau galbenă. Din așa pe pământ, așa, țină. Adică niște lucruri care se izbesc prin modul în care se manifestă datorită unui legi. Totul se întâmplă după legea dată. Prietenul cel mai bun al meu ne-a fost din copilărie până astăzi ne-a fost Sfânta Biblie, Sfânta Scriptură și Cartea Cărțelii ne-a fost prietenul cel mai bun. Acestea m-au ajutat ca să-mi acumulez cunoștință pe care să-mi pot face slujba deslușitorului al Dumnezeu. Nu m-a interesat numai probleme teologice. Și din copilăria, cum am spus, toate problemele esențiale m-a interesat, mă interesează și acum. Am trăit și trăiesc viața cu cea mai mare cutremurare, știind că ne înconjoară nesfârșitul infinitul, că ne stăm față eternitatea, deși ne-o avem în față. Aceasta întotdeauna m-a preocupat și m-a cutremurat și am căutat pe toate căile ca să nu pierd, să nu mă pierd în acesta, în acest infinit, necunoscut, cu tremurător, și să nu pierd în față eter veșnicia. Orice distinție a fost întotdeauna pentru mine o cruce. De acum înainte, pentru că prea fericitul Sfântul noi și Dumnezeu pe noi. Ne-a acordat aceasta sfântă desfinție, de arhi, păstor. Arhi înseamnă cel mai bătrân. Asta înseamnă arhi, adică cel mai bătrân. Și de aceea, de acum înainte, sunt cel mai bătrân dintre voi. Sunt primul care voi pleca de aici. Sunt la capătul drumului, fraților. Doar nu voi uita. Voi sta la poarta raiului și voi aștepta ca să sosesc tot acolo. Pentru că voi cere Dumnezeu, dar unde sunt cei ce nu mai sunt de fază? De-acum înainte mă simt dator dacă m-am rugat până acum cam puțin, dacă am postit și mai puțin, dacă am făcut milostenie și mult mai puțin. De-acum înainte sunt dator să mă rog mai mult, să fac milostenie mai mult. De-acum înainte să nu vă uităm să ne rugăm unul pentru celălalt. La sfârșitul vieții mă bucur. Am așa, certitudinea că voi putea, ca și după ce voi muri, să mă rog pentru poporul din Dumnezeu. Pentru poporul meu. Pentru că Am certitudinea că vă voi asculta, Dumnezeu. Așa, sujust pe Dumnezeu. Nu mă laud? Ca spun, mă bucur că am putut să. Așa să zic eu. Nu mă laud. Nu mă pălvăd. Dar mă bucur. Mă bucur din toată inima că am avut ocazia să-mi spun că ceva lucruri mai puțin cunoscute în public. Mă rog, pentru firul de iarbă, mă rog, pentru toată sufarea mă rog, pentru toată creatură, eu nu mă rog numai pentru prieten și pentru mine prietin, că așa ne polușă și Iisus, i bis pe mai bine, rugați pentru ce și vreau, pentru toată sufarea. Și pentru firul iar, mă rog, Dumnezeu, frate. Dar să ajută ajuce Dumnezeu acum să trece în pragul cum l-o să cu tata. mi frică că nu, nu mă ui nici de moartea pe care a avut o tata. Tata a morit ca un sfânt. pentru că a avut viață ca un sfânt. Așa a fost părinții. Iar Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt preotul Bogdan Cifrea Ne reîntâlnim astăzi la Lumini pentru Suflet cu vrednicul de pomenire, Părinte Arhiepiscop Iustinian Chira, Arhipăstorul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, plecat la Domnul acum câteva zile. Așa cum am promis, vom asculta și în această ediție a emisiunii noastre Cuvinte de Suflet alenal Sfinției sale. De această dată, despre duhovnicii care i-au marcat parcursul vieții În a doua parte a emisiunii, despre cum au salvat duhovnicii România și neamul românesc Apoi, spre finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre, despre cum trebuie făcută spovedania, delicatețea preotului duhovnic Cu precizarea că înregistrările fac parte din arhiva Radio Renașterea Cluj, vă dorim audiție cu folos duhovnicesc eu nu am avut duhovnic, așa ne înțeles, un care se obiune și acum fiecare are duhovnicul lui și așa mai parte. A fost influențat ca merg la om anumită mănăstire și de anumiți oameni. Eu n-am cunoscut niciun călugăr, l-am văzut odată pe un călugăr și m-am luat după el, dar după ce am mers un timp, zice, dragul mi duce înapoi acasă, că eu insc în satul și n-am timp de Dumnezeu. O singură întâlnare cu un colegor, care nu era nici cărugă. Apoi, eu nu am colindeat toate mănăstirile, sau nici una. Prima mea mănăstiră a fost în 12 martie 1941, când am venit în curtea așa cei Asta este, am venit fără ca să mă întorc niciodată înapoi, din acel loc. Asta e istoria de simile. De că eu m-am născut într-o duminică, Duminica tuturor sfinților. Duminica de după sale, Duminica Mare se zice în satul meu, bă, Duminica Mare, m-am născut în Duminica Mare, spunea mama, permanent spunea mama, te-ai născut în Duminica Mare, când era a 10 ceasuri din zi, o zi frumoasă, îmi spunea mama, repet, o zi frumoasă de primăvară, cu soare și cu frumos și când era ceasul 10, încât din sat de la noi care mai sus putin până la mai mare toate clopotele de la biserică încântau când preoții intrau în surba atunci am născut eu pe tine asta este știam, și care s-a eu n-am ținut cont eu n-am ținut cont că sunt predestinat că eu trebuie să-mi fac o dată nu, eu trăile interiorul meu Lumea din launul meu și a spus cuvântul ca să facă acest pas. Ceea ce aveam un în ca să facă acest pas. Am avut în mine, da? că să că să-mi informeze duhovnice sau vizitele perelinașe, cum spunea părintele. Numai că la Rohia viața era începătoare. -am în septembrie, la 1 septembrie, Ardeanul din nord a fost ocupat de trupele isleliști. În septembrie. Și eu am venit și în martie. Deci era viața, toți călugări plecase atunci în septembrie. Pentru că toți erau veniți de alții ținuturi. Era basarabeni, toți, la Rohia. Și erau plecați. A plecat. Când a intrat trupele în, în Ardea de Nord, toți a plecat de la mână să aici. Nu numai călugări de la Rohia. A plecat masa întreagă de preoțime, de intelectuali de români, a fugit peste graniță în România, peste F Fereac. În această atmosferă, eu am venit la mănăstire la România, care avea numai un singur călugăr, starețul mănăstirii singur pe N-a fost călugăr vechi cu educație, cu experiență că nu. Era părintele Nifon, chema, care era tânăr de 30 de ani și care era născut în Munța Puseni, moți, și care a, era la mănăstine, a trăit așa, a, a mănăsire, de la 13 ani, părintele Nifon Matei, de la 13 ani a trăit în Așa Amasă, pentru că el era orfan, avea mamă și două surori, iar tata era mort pe frontul primul război mondial. La 13 ani, el a venit la 29, și cam așa. Deci ăsta ne-a fost și primul duhovnic. Am avut ceva când eram copil, până sat. Da, așa cum până sat. nu un duhovnic anume. De am și... avut, deci, primul duhovnic pe aceea și-o pe până genifol. Tânăr, dar el s-a Și în cazul acesta am avut apoi în continuare duhovnic un monah în vârstă, care era originar din Basarabia. Părinții Vasilian, Inocente Vasilian, care era preotul din tinerete într-o parovie din țara Lăpușului, din apropiere. Pe părinții Inocente, am avut un drumator era călugări din Basarabia, între călugări mari călugări ruși, dar era român, dar avea aspectul al monahismului, un alt monahism și el ne a fost până la moartea lui, până când s-a sfârșit, el ne a fost Duhunic. Nu am fost niciodată la el la parohie, el venea regulat joia la protocopiat, la lăpuș, și eu acolo mă întâlneam și acolo mă mă stânceam la el, dar în acest timp el venea la un ram și mai foarte rar venea la mânătie dar mi-a fost un adevărat mângăitor și întărisor în credință, sunt toate. Nu mi-a dat canoan niciodată, nu m-a pus la, la, la asperității. Mă mătriutul mi-a de dezlegare de mătriusire, mi-a ascultat mătriusirea și mi-a făcut înrăduința dezlegare, care este o epiclejă. ce el și se. zic că nu mai Iar dacă totul la modul general își vezi, fii atent. Rogățe, adică la modul general îmi dădea în drumuri. Nu ca noi, în Și asta era pentru noi porunci. Pentru mine, Mărturisiria era cea mai sfântă zi din, zi din, din, din, din viață. Ziua în care mă îmspăvedeam era pentru mine cea mai fericită zi din viață. Mie am și nostat în pașii pătric. Acum sunt în, în, o serie trebuie de viață. Da? Asta a fost. Părinții lui în 44 a murit, deși era numai de deși de 32 ani. Dar pentru mine a fost un model. Pentru mine, părinții Nifon Matei a fost în adevărat, un adevărat înger al Lui Dumnezeu. Avea o viață de o puritate, de o frumusețe, de o blândețe, de bunătate. Într-o bună zi, Nifon Matei Stales, de o luie, în 42, era un Cluj, prin oraș, cu un preot care era prețin bun, preotul aici și Roia. Și era preot la catedrală la Cluj. Și se întâlnea și preotul cu lui. Și după ce se și cu Stalizul, Stalizul își cer iertea la cei doi preoți, Miriane, cer iertare, mă iertea preot, că eu mă duc, că mai am alte treburi. Și au rămas numai cei doi preoți. Și cei doi preoți, părintele Augustin Faor îl ultima Preotul Vădu, care era consilier atunci, îl întreabă pe preținul lui. Cum îl cheamă pe pe, pe, pe, pe prăutul ăsta? Păi, a spus, nu e preotul nu e peutul. A răspuns, colegul, nu e peutul. Ăsta e călugăr și stare la rohia, da, îmi pare... Și, domnule, te-am întrebat pentru că m-a cucerit asta. Ai un chip ca este de frumos. Iată, o caracterizare asta e ziua de informatică. Cum încerc? Cum încerc? Am murit în 14-14 în luna iunie, și apoi ne-am căutat duhovnic, și mi-am luat duhovnic pe proto protopopul din la târnulă puș. Protopopul ștefan ghette, de la târgul Apuș, era preot, în vârstă, în vârstă, a trăit sută de ani, lipsă patru lume. El era preotul de la vârsta de, de 39 de ani. La 39 de ani el a rămas vădurul. Cu trei sete, a avut trei sete, și un băiat. Băiatul murit, băiatul, nu știu ce a și rămas De el a rămas vădurul la 39 de ani, până aproape năsus de noi. Acest bărinte protopop, era unul dintre venerabile preoța și Ortodoxe. Era un adevărat sfânt. Așa era privit de locuitori din Târgu Lăpuș, Ștefan Gheze. El mi-a fost duhovnicul meu și eu am fost duhovnicul lui. Pentru că mă rugați rugat, după ce am luat de duhovnic, mă rugați. rugat. m și m-a șit simțea pe mine. Și din mă struțire pot să spun că din văduvie, un păcat mai grav, un păcat, un păcat să o singură de-asta, în tinere în tinereta, tinereta, a avut o greșeală. Dar de atunci și-a păstrat intactă curățenia lui de om căsătorist și de văduhă. A fost ca un sânt pe înveță Acesta a fost duhovnicul până când a murit. Între timp am avut ca să zic binecuvântarea de Dumnezeu ca acest așa cum ne-a cerut m-a rugat să în Gheță și și eu pe el am avut dar, lui Dumnezeu, când mi-a cerut să îl mărturisesc și ierarul meu și urmașul lui. Deci, și ierarul să îl mărturisesc și urmașul lui. De deci, două era. Ca să-l mărturisesc. Nu permanent. Mi-a cerut să-l mărturisesc. Am ascultat, dar a fost. Emoționant pentru mine când am văzut că ierarhul vine în, în genul că. După aceasta, după ce în familie, am murit, am căutat și am consultat de arhiepiscopul, arhiepiscopul lui, deci eram episcop vicar la, la el, l-am consultat pe cine să când mi Domic și eu am propus pe cineva în, în, în părea, și mi-a indicat pe altceva, dar și unul și altul a fost pregut special mie și pe am avut ovnic, până în ultimul timp când apoi m-am mărturisit la unde era, așa, dar nu am putut să rezolv problema și m-am mărturisit apoi la un părinte de la Mănăstirea Sfântana Roia. M-am umilit până azi și, și azi mă scușesc mă la șase părinți și la mine la Nu, pentru că nu am avut nevoie, lista mea de modestie de acum mi-a iertat -o Dumnezeu. Eu nu aveam nevoie în următorul. Și am, se va ne-a dat Dumnezeu și am tot așa și în toate cărțile toate acestea au fost în mare dascăl. mei începe, În primul rând, Sfânta Scritură. Sfânta Scritură este cea din mare dascări, mare învățător. Scrie Sfânt și Părinți și toate celelalte cărți, creștine sau necreștine. Pentru mine, cartea a fost ca un mare de drumuri, de și de drumuri de drumuri și pe urcarea pe care am urcat până la 90 de ani. Lumini pentru suflet Trei lucruri de o importanță extraordinară. Altarul, preotul, duhovnicul. Duhovnicul a salvat România în războiului. da. Pentru că ei a fost prezent. Duhovnicii a fost prezent. Și în feciile <coughs> Iese, ei a ținut duhovnicii, a tânut a fost baza, puterea bisericii ortodoxă în feciile Ieseanuri. Duhovnicii, că era preuș, domnul era badea Dar avea darul de a lega și a dezrega ne-am păstrat și a, a refuzat, aveam darul suprem Dumnezeu. Și poporul român simte acest lucru. Și crede în acest lucru. De aceea, am, no. no. în 50 a rămas cineva Nu. A rămas cineva neconomat? Nu. De aceea am spus eu că în România comunismul s-a încreștinat, Repet! În România, o în creștinat a devenit pentru că era român, și românul are în suflet și inima lui pe Dumnezeu și pe Iisus. Și oricât au fost destraj de straj, membru de partid, dar numai țarea pe din afară era în comunism. În, în lământul, la inima lui era toată lumea creștină. De aceea era biserica și desfice. De aceea lumea se împărtășea la sâmbături, de aceea celălbător de acestea de aceea postul de postul, de aceea viața la viață creștină în, în România. De aceea, de aceea, nu, nu, nu creștinii s-au făcut comuniști, Și comuniști au devenit crești. da, iese toată tărie. că în România nu s-a întâmplat ca acel lucru. În Rusia, nici în Bulgaria, nici în Albania, nici în Nigeria. Acolo a venit masiv s a făcut toți comuniști șatei. de ce? Pentru că în Albania era turci la bază, în Bulgaria era la bază ancestrală lor viață de, de păgâni. N-aveam sânge pe Hristos cum avea poporul român. Rusa o mie de ani am fost păgâniți, după o mie de ani s-am creștinat, dar a rămas de fapt păgâni. Așa e firea lor, așa e fira neamtului, așa e fira ungului, își păstrează și nu avem dreptul să condamnăm pe pentru această. Noi eram creștini înainte de a fi creștini. Pentru că strămoșul nostru a fost închinatori unui Dumnezeu din cer. A fost monothești, iese părinții, nu? Strămoșii noștri. Nu e vorba de mulți el nu era decât un preot zeificat de strămoș, dar nu era privit ca, era privit ca un zeu, dar nu în Ai văzut în Dacia vreo statuie a unui zeu? Ai văzut? A. Avem un zeu în Dac? B. Dacă se găsește și astăzi un zeu în Dac, îți spun că aduce în Grecia și aduce în România zei. Dar deci ce nu a avut închinare idole, N-a avut politeismul. Dar ce a avut, deci avut, avut monotheism? Pasteismul. Și atunci, așa se manifestă de-a lungul mileniilor, Cel ce ai fost al lui Dumnezeu rămâne în... a Ai în ta. Credința în unii cu Dumnezeu. a în ta. Nu găsești în toate așa, Nu s-a găsit în toate zăcea nici o, că, în timp ce rău mai plină de zei în telea goală. Grezii? În greșeală se afluze, peste tot. În Dacia nu s-a găsit, nu s-a găsit, nu s-a găsit. În Dacia s-a gă... constatat că a fost un popor religios, profund religios, care a crezut într-un unic Dumnezeu și în viața veșnică. Credincioși adânci în nemurirea sufletului. Deci de credeam, ne de mori așa de într-un Dumnezeu unic și în învățătura a Morsis, care era un fel de profet pentru glaci. LUMINI PENTRU SUFLAT M am avut neșansa, când eram băiat de 16 ani și vă spun ca să știți, atunci am avut neșansa și nefericirea, să spun mai bine, ca să mă spovedeze un preoț care strugea în satul de naștere, care ne-a pus și întrebări și ne-a aplicat o în încât după aceea câțiva ani n-am nici nu putut suporta să mă întâlnesc cu el. Ne-a pus niște întrebări care v au profund. Mă tulburați întrebări, lucruri la care eu nici nu mă gândisem până atunci. Și după această spopare de nu am mai putut, o, iată o greșeală gravă. Asta e în legătură cu spovedanie. Asta înseamnă că un preot la spovedanie... Poate ucide sau poate mântui. Și, Și atunci, ce face? -ă lasă pe om să spună sau întreabă, sau... Nici una, nici alta. Nici una, nici alta. Niciune, nici altă. Și atunci, care e soluția? Îți faci datoria de duhovnic. Și asta, vă rog, ca să încercitați, ce înseamnă asta? Duhovnic nu înseamnă a scormoni, în conștiința unui om care, de fapt, se ferește, ca să spunem. Iese, Mărturisirea, vă să se mărturisească și dacă tu, ca duhovnic, constați, Că el nu știe să-și povestească, că el nu știe să-și povestească, că el nu știe să-și să, să spună păcate, atunci îl ajuți. Dar nu l ai p, altfel. Este clar? Nu ai pune atunci întrebări inoportune. Păi, vezi? asta este. Și atunci trebuie să ai o, o, un, un program <rădă -mână> sub, în fața ta când spovediști, în care să ai notificat. Un program. Un program. Spune cum am eu, cum am avut eu. Cine ești? Pentru că îmi pară îi pe toți. N-ai nevoie de acest program. Dacă nu-i cunoști, cum eram aici, cine ești, de unde ești, cum te cheamă, ești ortodox, nu ești ortodox, dar asta nu-l puneam. Pentru că era majoritatea că nu erau ortodox. Toate aceste întrebări le puneam ca să îl în întâi, să știu cum, cine am de face. Pe urmă, foarte finuți. Dacă era tânăr, orice finuți, spunea întrebarea, dar da, ești căsătorit sau nu ești... Dar nu spui, dar ești însurat. Nu se face așa, domne. Finuți. Ești căsătorit cumva? Și spune, da sau ba. Te l-a înțeles. Dar dacă spune, sunt căsătorit sau nu? Dacă spune, nu știu căsătorit. Ei, una. Dacă spune, sunt căsătorit, cum trăiești în familie? Sau dacă nu-i căsătorit, atunci păi altă întrebare. Fin, frumos. Ești tânăr. N-ai câștigat în păcate. Turpești în păcate rele. Nu ți-ai întinat sufletul. Și continuă. Dacă te așa, te roși, adăugați după ce te rogăși și se rogăși. Apoi, da sau nu? Da, nu, da. Dacă nici apoi nu prea știu. Dar și tatăl nostru și. Mă rog să-i cunoști. Asa. Tatăl meu. Rinteni, dacă nu. Ca să-l să verifici, ești și rugăciunea, știu sau nu știu, după aceasta. Deci vezi, dacă e rugător și dacă se roagă și știe rugăciunea, altfel îl trateze. Dacă îl spune că nu știe nici altfel, nu. altfel le se Deci părințe de la caz la caz, de, de la caz la caz. Și dacă, spune, dacă îl vezi că cunoaște rugăciunea și știe că ai de-a face cu un creștin practică un cu care ai fără stai pe vorba. Dacă zice că sau nu m-a spăvedit de raconă iar tu îți dai seama. Deci iată că duhovnicul este, are obligația. Nu eu de aici ca să spun că asta, asta, asta și așa că ca la carte. Nu? Așa se face. Ei, după ce ai ajutat ca să se iasă, a doua întrebare după rugăciune. La biserică mi-e regulat? Păi, da, sau bani. Apoi, la șefie, care răspunde, dacă după vă rog, să-mi, deși eu sunt, ei, sunt o creștină. Dar, din două vorbe, de merg, dacă mi la biserică, pe merg să nu merg, să nu la biserică. Pentru că, cum îi spun, porunciem, naște biserici, spune spunem că poruncam întâi creștinul să se ustedă în fiecare zi, că Domnul este Nu mi-e să ceasem. Și atunci, din câteva fac cu minte, îl pun pe linie putere. Dar, de obicei, oamenii au mai, mult mai complicate probleme, mult mai... și tu trebuie să, prin acest stufăriș de, nu de fapt, tu trebuie să cauți care asta, anume, ce fel de om e omul ce fel de caracter e omul ăsta, dar cine e ce Cine e, cine, ce e Asta, fără ca să-l ții o la întrebări și la răspunsuri. tu trebuie să dai seama, în care de, de de duhovnic, tu um, ca, de, trebuie să fii în medic, medic, profesor și juicător. Așa spuneam în tot prezvăță. Ca medic, ca ei înfăță în ca profesor, un elef, așa, ca ei înfăță în greu, ca juicător, ei înfăță un că și copiii, eu nu cred suntem. Un bărbat care e un bărbat, aflăm, fratea noastră, că nu sunteți șenți, eu nu cred că Numai că omul nu sunt, nici nu sunt, nici nu e sceptic. Tu sunteți, că e prea frumos, eu acesta. Dar există șenți, Mai multe decât păcate. Bun, din 24 de ori, Dumnezeu de ore? Eu nu-ți faci de o îmi faci păcate două zile. Dar majoritatea timpului a noastră este o majoritate sfințenie. Tu ești viața care e un dar de la Dumnezeu. Și noi, trăind viața, ești un dar de la Dumnezeu. Înseamnă că ți-ai făcut o mare datorie pentru viața ta. Înțelegi? ce ai făcut datoria față de, de familie, ce ai făcut datoria față de societate, ce ai făcut datoria față de prețin, iubești un prețin, mă rog, acestea cum vin? Astea sunt toate aceste fapte care fac parte din faptele iubitii din Dumnezeu. Chiar dacă nu le cunoaștem și nu le cunoaștem, că din momentul ce începe în lume, să le cunoaștem, putem în partea așa diabolică a orgolului. Și de asta te gorești. În momentul ce le orgolul, orgolosos, mândru, colegi. de tot ce este viața. viac, orgolul mă este ucigerea. Bine ai cuvânta voi pe în toată vârca, urora lui, în Aici Aici încheie dragi prieteni, ediția de astăzi a emisiunii Lumini pentru suflet. Am ascultat împreună și astăzi câteva mărturisiri de suflet ale vrednicului de pomenire, Părinte Arhiepiscop Iustinian Chira, arhipăstor al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramoreșului și Sătmarului, plecat la Domnul acum câteva zile. Veșnică să-i fie pomenirea! Cu un alt preasfinția sa ne vom întâlni și mâine la lumini pentru suflet. Sunt preotul Bogdan Sifra, mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!